Sonra müəllif e, bu bölmədən sonra, yəni 39-cu bölməyə qədəm qoyur və buyurur ki, Bəbu Fadlu mən istəbrəli dini, iman Buxar Rəhmələ qeyd edir ki, bölmə hansı ki öz dinini, ə e, təmizə çıxaran dinini e, paklaşdıranın yəni fəzilət yəni bölməsi. Yəni bir insan ki hər hansı bir səbəbdən yəni dininin ismətini, namusunu qoruyarsa, bu bölməni müəllif məs ona yəni aid edib. Və müəllif burada Nu'man ibn Bəşir radiyallan hədsini gətirib vurur ki, "Əl-hələlü bəyin vəl-haramu bəyin və beynəhuma müştebəhāt, lə ya'lamuhā kəsīr minan-nās. Faman ittaqaş-şubuhāt istabra lidīnihi və ومن وقع في الشبهات كرع يرهول الهيما يشك ان يواقعه الا وان لكل ملك هيمه الا ان هيمه الله محرمه الا وان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله واذا فسدت فسد الجسد كله الا وهي للقل فهمه لي برده نعمان بن بشير رضي الله عنه Və bu hədisən əvvəl, yəni birinci hədisə, yəni bir dənə əlavə qallı, o da unuttum demək ki, yəni e, bugünkü gündə də görsən ki, e, bəzi insanlar, görsən ki, hidayətə gəlindən sonra, e, əhl yolunu seçəndən sonra, görsən, hər hansısa bir elm əhlinə buğduna görə, onun hansısa bir əməlindən narazı olduğuna görə meyil edir təkvirələtdə başqa məsələlərə. Yəni, ola bilər sənin filan tələbənin, filan alimin dediyi xoş və yəməsin. Amma sən özündə örnək tutmalı deyilsən, adiliyi, qaməti Sən kimi örnək tutmalsan? Peyğəmbər s.ə.v. Vaursun nəseləflərin gözəl sözü var. Deyir ki, yəni, e, diri olan insandan Əhmədin həm bədən məşhur rəvayət idi ki, yəni, diri olan insandan ibret götürmə. Bilmirsən onun halı o necə olacaq. İbret kimdən götürməlisən? Nümunə kimi seçməlisən. Ölən halda ona fitnədən bitdi. Fitnə keçdi ondan. O artıq əhlüsünlə yolunda məsəbində öldü. Şəhid təvhid üzərində öldü aydındır. Və bu gün kimlərsə nə sənə lazı edir. Abala nədir narazısan? Niyə görə beləsən? Öz flankəs belə dedi, flankəs mənə belə dedir. Yəni o flankəs sənə çox şey deyə bilər. Flankəs, flankəs axarına deyə bilər. Amma sənin o flankəsin dediyi şeylərə görə, məsələlərə görə səni düz yoldan yönəltməyə vağdalı erməli deyil axı. Sən kimə iman? Sən kimə iman gətirmisən? Allah və Rasulullah, sən həmən mənhəzi, həmən məzzəvi, həmən məsləqi, həmən yolu tut ged. Amma ki, o xat elədir sənin xətifədə, bu xat elədi, bu sənin e, xoşuna gəlmən bir söz edirsə, yəni onu e, get e, bacar söhbət elə, aydınlaşır, əgər aydın eləyə bilmirsən, səkək, ona elmin, şəriyyətlə elmin çatmırsa, onu dərsən, onlara görə başqalarının təkviçiləri ilə başqa e, əqdəvi olan insanların yana niyə getməlisən ki? Həqiqətən də insan yer gər, qalbində getdiyi yolun e, həqiqi düz olduğunu dərk elisə, yəni o yolda ona ya yəni, tutamcı ilə ticarət eləyir, bir qardaş bunun ticarətdə Allahdır. Maya qoymuşdur, mayasını götürdü, apardı. Yəni bu buna görə e, yolundan çıxıb gələcək təşkirçi olacaq, yoxsa gələcək sufilərdən nə olacaq? Nə var, nə var, əhl-üsünlə kimsə buna Allahdır. Yəni yadda saxlayın ki, dində eyib yoxdur. Dində xətalıq, xətalıq kimdədir? Xatılar misalmanların özündədir. Yəni bir misalmanın elədiyi xata, necə ki Sərəfisailən gözəl şeir sözü var, deyir ki, eee, ki, "Əyibü zamanə və əyibü finə biz deyir zamanı dirəyibləndir, amma deyir əyib bizim özümüzdədir və bütün bütün zamanda bizdən başqa dirəyib yoxdur. Yəni, eyib bizim özümüzdədir, bizim dinimizdə eyib yoxdur, bizim dinimiz ən kamil dindir. Allah əsbana buyurur ki, əliyum əkmətüləkum dinikum. Halbuki, yahudilər deyir ki, biz o gün eynəyirdik, bizə nazil olsak, o günü bayram hesab edir, bayram keçidirdi həmən o günü. Bizim dinimizdə naqisi yox, dinimiz kamildir. Ancaq hər hansısa bir fərdlərin, hər hansısa bir xatanə eləməsi o İslam dininə yönəlməli deyil. Görsən, bu gün məsəl üçün e, kimlərsə, kimlərsə, haradasa, nə bilim, kimisə partda, nəsə terror edirlər, İslamın adına qoyurlar. Yəni, İslam da ayrıdır, yəni terror ayrıdır. Yəni, bir insan əgər e, İslam dini naşıysa və hər hansısa bir hadisəni töyrədirsə, o demək deyil ki, İslamda nədir, ona əmr olunur. İnsan özü cinayətkar ola bilər, hansısa bir e, qəsdən nəyi seylə bilər və ya da ki, beyində nəsə keçirib, əməl eləyə bilər, anca onun töyrətdikləri zər O, insanın özünə aiddir və məhsuliyyətində, yəni özü daşıyır. Və müəllif e, bu hədisimizə, 39-də hədisə, Nurman ibn-i e, Bəşirin radiyalarının hədisini gətirib buyurur ki, Peyğambə səlsəm dedi ki, halal da bəyandı və haram da bəyandı. Yəni, haram haramdır, halal da halaldır. Halaldı. Yəni, harama dəlil Quran və sünnədəndir və harama da nədir? Quran və sünnədəndir. Və heç kim e, şəriyyətin adından nəyinsə haram, nəyinsə halal olduğunu iddiyə edəməz. Yalnız, yalnız, dəlildən başqa. Yəni, halalı-halal edən, haramı-haram edən Quran və sünnədə vardı olan açıq-aşağar, yəni dəlillərdir. Və ancaq bəziləri ilə başa çürük ki, hədisə görə ikinci cümlə nədən ibarət? Bu, buyur ki, Və beynəmə müştəbihətun lə ya'ləmuha kəthirun minənnəs. Dil və onların arasında oxşar şeylər, müştəbih şeylər var, oxşar şeylər var ki, və insanların çoxu, yəni, bilmir. Yəni, e, burada Peyğəmbər Səhəm demir ki, əşyalar üç kismə bölünür. Yəni, halal, haram, bir də oxşar şeylər. Əslində, iki şeydir. Ya halaldır, ya da nədir? Ya haramdır. Ya müşriqdür, ya müümündür. Ya kafir, ya müsəlmandır. Aydındır. Amma o müştəbiyyət məsələsi, oxşar məsələsi, o... Həçin davamına var, deyir ki Ləyə ələm və kəthirun minən İnsanların çoxu bilmir, nəyi bilmir Həmən o qismin hansından olduğunu Yəni, tam ki, bir dənə şeydir Məsələn, kitab Yəni, halal halaldır, haram haramdır. Ancaq bu kitab halaldır, yoxsa haramlandır, insanların çoxu bilmir. Niyə görə? Yəni, şəri savadları çatmadana görə. Yəni, həmən o şeyi şəriyyətdə əsaslandırıb, onun halal və haram olmağını ispat eləməyə elimləri çatmır. Ancaq bu üçüncü qismi demək deyil, bu elə o ikisindən biridir. Aydındır. Çünki bəzilə deyir ki, üç, üç qüsim deyil. Əslində, iki qüsimdir. Sadə həmən üçüncü qüsim o ikisindən biridir. Amma insanların çoxu nə inəmir? Bilmir. Mələ, burada Peyğamə İsaam deyir ki, insanların çoxu bilmir. Deməli, bilənlər kimdir? Bilənlər var. Yəni, həmən o, o oxşar şey kiməsə görə oxşar. Amma kiməsə görə ya halaldır, ya da nədir? Ya da Ona görə bir insan bir şeyin Kiməsə görə oxşarsa və kiməsə görə haramsa, o artıq haramdır. Onun sonu istifadə edə Tam ki məsələn əgər bir insan hər hansı bir müasir qida məhsullarından birinin, yəni haramlığını etiqad eləyirsə, dəlilləri əsasən və kiməsə görə də oxşardırsa, haram sayan yəni onu qəbul edə bilməz. Çünki onun üçün nədir? Haram məkanındadır. O müştabiyyətdən çıxıb hara keçib? Haram qismə keçib. Və eyni zamanda da əksinə, əgər kimisinin o haramdan deyil, halaldan yəqinləşibdə dəlillərə səhəsən, o da onun üçün halaldır. Yəni, bir şeydir, kimisinin onu halal görə bilər, kimisinin inə bilər, haram. Ancaq yenə deyilir ki, burada yəni, mən belə istəyirəm deməklə deyil, mən belə xoş gəlirəm deməklə deyil. İnsan çox şey xoşlamaya bilər, amma onun xoşlamadığı haram demək Necə ki, e, bir gün səlflərdən biri bağlı bir e, tacirin evinə gəlir. Və görürük ki, evdə uşaqlar acıqdırlar. Amma quru çörək zədi yerlər. Bilir ki, bunun varı var, dövləti var, yaxşı ticarəti var. Deyir, bəs onda varın, dövlətiniz, ortada heç nə yoxdur, uşaqların acından qırılır. Qaydırır ki, mən zahidəm, zahidə elirəm. Onda səfərimizə İbn Qeymin qısasıdır. Deyir ki, al gətir qoy evə, həmin o yeməkləri zətdər. Özün zahidə elə uşağı ona eləməyin. Qoy uşağında qolsun o. Yəni onu zahid qələmindən Yəni sən onu gətirib qoy uşağa, qov uşağa yesin. Sən zəhət elə, heç bir, problem yoxdur. Və eyni zamanda da qidalarda bu cür. Əgər sənin xoşvaxtıram ki, tibbi cəhətdən, çünki hamisi ki bu gün qida məhsullarından, yəni ən başlazı qalbasadır, sasikadır, bu cür məhsullar tibbi cəhətdən bəlkəm düzgün deyil onu qəbul olmama. Çünki onlar mədə bağırsaq çöplər əmələ gətirir. Bir çox mədə bağırsaq xəstəliyi əmələ zamanda mədə prosesini, yəni gecələşdirir, əzmi, yəni gecələşdirir. Yəni çoxdur, fəzalatları çoxdur və ən xüsus odur ki, yəni ən gözəl halda həmin məhsulun içində 18-22 faiz ət ola bilər. Ancaq qalan o boyda 100 faiz qalan 78 faizdə də onun da onun içidir. Aydındır? Yəni belə bir halda o tibbi cəhətdən bəli, ola bilər kimsə e, hər hansı bir həkimdən məlumat alıb yəqin eşik bu orqanizmə ziyandır, yemir, çəkinir. Amma sənin yeməməyin çəkin onun haramlığına dəlalət eləmir. Yəni sən əgər yemirsən və ki, broyler toyuqlar Əgər sən yemirsən ki, ay, bunun buduna iğnə vururlar, mədəsinə dərman atırlar, qulağına bunu oxuyurlar, nəmin, saçını onu dartırlar, yəni yeməkinə. Amma sən o yeməməyin, hər hansısa bir tibbi cəhətdən o məhsulun haramlığına yəni, dəllat eləmir. Yəni o məhsulu, o qidanı haram ne edə bilər? Şəriət. Qur'an və sünni, aydındır. Və burada Peyğəmbə Sələm deyir ki, həqdən o oxşar şeylərdən insanların çoxu bilmir. Yəni, insanların çoxu bu barəd nədir? Yəni, cahaldir, xəbərsizlər. Və yaxudda ki, elmləri var, ancaq onların elmləri həmən o oxşarın hansı qismi aid olduğunu təyin eləyə bilmirlər. Və Peyğəmbə Sələm və belə bir halda nə çıxış yolu göstərir? Və buyurur ki, Fəmən etdə qəşşubuhət istabralı dinim ayrıdırı. Kimdir şübhələrdən çəkinərsə öz dinini, namusunu, iffətini qormuş olur. Yəni əgər sən bilirsənsə ki, tutam ki, məsəl üçün orta ə, misal çəkək. Yəni bu gün Bir 12 il əvvəl, e, 96-97-ci ilk dəfə Türkiyədən halal qalbasa gələndə bizim burada cahillər deyil ki, qalbasağın halalı olmur. İndi o vaxt ki, müsəlmanlar yaxşı bilir bu. Yəni, bir dənə yerdə satılırdı, Sovetski bir qardaşın tükanı var idi, halal market. Orada satılırdı, başqa qalbasa satılmırdı. Yəni, deyəndə ki, müsəlman onu alanı deyilər ki, A, bu saqqalı zabaqa qalbasa yiyir. Yəni, dərk eləmirdi ki, halal qalbasadır. İndi əlhəmdir, indi uyğunlaşır. Və o vaxtdan deyirlər ki, müsəlman da qalbasa, qalbasa halalı olmurdan belə olur. Yəni, ən azdan, istər o dövr üçün, istər də bugünkü gündə yəni, halal piyvə deyilən içki. Yəni, piyvə ümumiyyətlə, onun ilkin istehsalı, müsəlmanların istehsalı idi. Yəni, o nədir? Arpa suyudur. Və hər hansı bir e, bitkinin suyunu sünnədə gəlib, içmək sünnədə gəlib. Necə Peyğambə əsasən ən xoşadığı şey nə idi? balı ilə suyun qarışığı, xurma ilə nə ona nə biz deyirlər. Yəni xurma qal saxlanın içində 2 gün, 3 gün. 3 gündən sonra keçmir. 3 gününə artıq spirtləşmə gedir. Və o 3 həmin pəncəm ən çox xoşladığı sular idi onlar. Onu içirdi. Və arpa suları da həmin mən e, neçənci əsrlərdə xəlifələr üçün hazırlanmış, yəni içkilərdən idi. Yəni arpanın səhli də suət müəyyən doluba belə bir içki meydana gəlir. Sonra bunu 6-7-ci sonra, yəni Avropa, yəni bunu götürdü və görülür ki, o müddətin uzaldı, uzadanda orada spirtləşmə gedir və görülür ki, bu içkicən eynidir, keflənir. Və ona görə də bu gündə ingilis dilində səbəb adı onun bira gedir. Ya bira da yəni arpa suyu deməyidi. Yəni adın dəyişmiblər. Bur elə Ərəb dilində arpa suyu deməyidi. Ancaq bu gündə artıq bizim cəmiyyətdə o haram kimi qəbul olunub. Hətta etiqad eləsə halal da belədir. Halal olsa da belə. Və bu insan təəssüfülə ki, insanlar bilmir ki, bu halaldır. Və ya da ki, bunda heç bir spirtizadı yoxdur. Və, maşallah saxqal ilə qardaş, 2-3 e, dənə saxqal hərəsində əllə bir dənə putulqa açıba etsəsə gedirlər. Yəni, qıradan bax, cahald nə deyəcək, bu, müsəlmandı yoxdur, dizi kafirdir. Aydındır. Yəni, niyə görə? Çünki o camiatın məzəmmətinə düşürsən sən. Niyə görə? Sən o, o şübhəli deyil, sənin üçün yəqindir, halaldır. Amma toplumda o nədir? Oxşardı o müştəbiyyətdir. Toplumda o insan, o nə, nədir camatda? Haramdır. Hətta sən onun halalığına yəqin olsan da belə, içməyin heç problem yoxdur. Al, ged evində uşağın görməsin, qonjuq oturur, nə qədə hissən, iç. Amma sən camatın içində onu götürə, aç, əlində putulkanı heçə-heçə ged, nə bilim, məhə, bu camat, bax, bu, saxqala, bu, namaza, bax, bu, əlində piyva putulkası gedir. Aydındır. Yəni, istə, istə məl, sən orada e, din Sonra namusun, iffətün, ləhkəyət kür düşmür. Düşür, Hətta Peyğambə əsasəm belə amillərdən çəkinib. Çünki bir gün Peyğambə əsasəm etiqaq müddətdə onun zövcələn biri Safiyyə gəlir. Gəlir Peyğambə əsasəm ziyarət edir. Axşam və Peyğambə əsasəm axşam o ziyarətdən sonra bunu aparır ki, mehdistən ötürsün və çıxanda görür ki, sütunun yanında iki nəfər oturur. Zövcəsini ötürü biləz qabağa qayıdır, deyir, amma deyir, bu mənim zövcəm flankəs flankəsinin bizi flankəsi və onlar qayıdır, ya rəsulat, sənə də yox, yəni şübhə ilə sənə də yox, onda Peynəlisəm deyir ki, o şeytan şeyə baxmır, kimdir, kimdir, şeytan gəlib insanın qəlbinə o şübəni sala bilər ki, ya, bax, Peyğəmbərsən başqa qızdan gəlir, qadın və yaxud və s. Aydındır və eyni zamanda əgər Peyğəmbərsən bu gün məzəmmət olan yerlərdən çəkinibsə, o da bizim kimimizdir? Örnəyimizdir. O bizim ə öndərimizdir, bizim nümunəmizdir. Yəni bizim ondan yeganə nümunə götürəcək şəxsiyyətimizdir. Yəni peyğəmbər əsasən İslamın təbliğatçısıdır. Yəni bütün nümunələr, əxlaqlar peyğəmbər əsasında kamiləşir, tamlanır. Əgər peyğəmbər əsasən öz sahabeləri ilə hansı ki, çin-çinə döyüşləri vəhyi nazir olma səbəbini görən insanlara o şübhə olmasın deyə o şübhəni aradan qaldırırsa, bəyun bizim Biz bu gün biz o boyda töhmətlərin içində cəmaatın bizə elədikləri tənlərlə yanaşı təsəvvürlə yoğun ortasında əlimizə pulka pivə içəcə gedək. Aydındır? Yəni o halı təsəvvür eləyin və görün ki peyğəmbər sallalləh nə gözəl yol göstərib. Kimdir bu şübhələrdən çəkinə söz? Dinini, e, namusun iffətini, yəni məzəmmətdən qormuş olur. Hətta qeyd elə, hətta halal olsa da belə, sən camatın məzəmmətinə düşürsən, iffətinə düşürsən, sən camatın tənindən uzaqlaşa bilmirsən, ancaq sən onu gizlincə e, klonkaya qoyub, hətta büküb zəd elib gedib, evində içsin, heç bir yəni, problem yoxdur, yəni, içkidir götürürüz. Amma e, o kafir adəti ilə olmasın. Necə görsən ki, e, kafirlərin elədiyi kimi piy və məclis təşkiləsən, oxud qoysun, nəmi onu qoysun, bunu qoysun, o artıq insanın e, cahaliyyətə əməllərin xatıladır və hətta o əməl insanın keçmişdə elədiyinə peşman olmamağın da irəli sürdürə bilər, o da artıq tövbə deməkdir. Çünki tövbə şərtlərinin biri nədir? İnsan elə keçmişdə elədiyinə peşmançılıq eləməli. Amma sən o məclisi qurup, cahili adətini canlandırıb, və o əmələ və fəxr eləməyin bir növ sənin tövbə eləməmə və ya tövbədən sadiq olmama o, yəni bir ruza verir. Göstərək belə hallardan, yəni çəkmək lazımdır. Və peyğəmbər əsasən bizə gözəl yol göstərir. Buyurur ki, kim bu şübhələrdən çəkinərsə, Yəni, çəkinərsə, artıq öz dinini, iffətini, namusunu, yəni məzəmmətdən, töhmətdən qormuş olur və buyurur ki, Və mən və qafi şübhəd qəra'in yərəhə uləl himə, yuşiqü ən yuvaqəhu və deyir, kimdir bu şübhələrə düşərsə, artıq, artıq e, harama düşmüş olur. Yəni, əgər, əgər e, bir məsələ şübhəlidirsə, bir məsələ şübhəlidirsə, Və bir rəy deyir ki, bu belədir, o birisi rəy deyir ki, budırsa, ən salmato nə eləməkdir? Tərk eləmək. Niyə görə? Çünki sən onu tərk eləsən, ən az nəyə tərk eləmiş olursan? Şübhəni. Qutardır, yehdi. Əl sən o əməli etsən, o haramda ola bilər, osa ola bilməz? Ola bilər. Deməli, sən ehtimal var ki, o şübhəni eləsən, nəyə düşədəksən? harıma düşmüş olacaqsan və sonra peyğəmbər s.ə. bu şübhəli məsələni aydınlaşdırmaqdan ötürü insanların başa düşdüyü bir misalı misal çəkib buyurur ki, "Kera'in yarəhū ləhəmə." çoban qorğun yanında otarılmış kimi. Yəni həqiqətən əgər çoban qoruğu əgər məhdudiyyət qoyulmayıbsa, yəni ortadan siper çəkilmiyibsə, hasad çəkilmiyibsə, əlamət qoyulmiyibsə, qoyun otur, otarı getir, gətir, getdi hara girdi? qorxu girdi. Yəni haramla müştəbəh edirəm yəni, bu cür yəni misalındadır. Və Peygəmbər buyurur ki, yəni kim edir əgər e, müştəbəhətdən çəkimisə harama düşmüş olur. Necə ki qorğun yanında otaran çoban kimi halbu ehtimal var ki hara o hara keçsin, qoruğa keçsin. Artıq qoyunlar otardıq qoyunlar öz e, məhdud olan yerlərin keçib hara keçsinlər haram olan, yani qorğu keçsinlər və peyğəmbər sən buyurur ki e, ələ və in li kulli malikin hima, buyurur ki həqiqətən hər bir sultanın özünün, yəni qoruğu var. Və qoruğu var sözündə şərhçilər e, necə deyirlər, ixtilaf elədilər və bəziləri dedi ki, burada peyğəmbər sallallahu xəbər verir ki, yəni belə bir Vaxt gələcəyi ki, hər bir sultan, hakim artıq özünə, yəni qorğular çəkəcəklər, seçəcəklər yerdə. Necə ki, bu günkü günümüzdə gördüyümüz kimi, bura kəsmə filan kəsindir, ora kəsmə filan kəsindir, bura toxuma filan kəsindir. Vənizanın bu cürdə, yəni qorğularda da, yəni bu cürlərdə, yəni istər bizdə isərl başqa dövlətlərdə bu şeylər adi, adi hala gəlib çıxıb. Və peygamərsən bu elə ki, və eyni zamanda bəzi şəxslər deyirlər ki, burada peygamərsən bildirmək istəmir. Yəni burada peygamərsən bildirmək istir ki, yəni bir sultan öz dövlət əhəmiyyətli qoruqları var. Necə ki peyğəmbərəm dövründə qoruq var idi, yox idi. Var idi. Kimlər otarırdı orada? Zəkatın dəvələri. Yəni Beytulmalın dəvələri otarırdı orada. Və bəzi dedi, xeyr, peyğəmbər burada bunu bildirmək istir ki, hər bir sultan Beytulmalın heyvanları otarmaq üçün nə eyniyir, qoruq ayırır. Və e, bu şəhərdə verənlər oldu. Və eyni zamanda peyğəmbərəm arxasına buyurur ki, ələ e, innehim Allahı məhərimuhu. Və Peyğəmbəsən buyurdu ki, həyikdən də Allahın da qorğuları nədir? Onun haramlarıdır. Yəni, Allahın qoyduqları qorğular, Allah əsman qoyduqları hədlərdir ki, necə Allah da və mən yetədə hüdudu Allah, kim Allahın hüdudlarını təcavüz edərsə və Allahın da yer kürəsində qoyduğu hüdudlar onların haramlarıdır. Yəni, o haramlar insan nəyidir? Qorğud. Yəni, insan həmən haramları təcavüz etməli deyil, çünki onları təcavüz edəndə artıq Allah subhantallarının qoyduğu qayda qanunlara yəni, təcavüz yəni, etmiş olur. Və sonra Peyğəmbər salsə ilə buyurur ki, Ələ və innə filcəsədi mudqətən, buyurur ki, həyətən də insanın qəlbində bir ət parçası var bir e, ət parçası var ki e, o da yəni qan qandan əməli gəlmiş bir e, qan laxtası var ki buyurur ki idə saləhəd saləhəd cəsədi kullu əqədir islah olsa bütün deyir cəsəd islah olar və idə fəsədədi fəsədəli fəsəd cəsədi kullu əqədir o fəsəd olsa bütün e, qəlb deyir yəni fəsəd olar və e, yəni bütün cəsəd yəni fəsəd olar yəni Peyğəmbərsə burada bildirir ki yəni insanın əsas E, bədənində, yəni onların e, asiliyə və ya da itaətə e, yönəlməsini, yəni bədən üzvlərin, istər qulaqların, gözlərin, ondan sonra dilinin, ağzının, əyəqlarının və başqa e, bədən üzvlərinin yəni islahında həmən o ət parçasının rol o da nədir? burik ələ vəhiyyə qəlbə o da nədir qəlbdir qəlb də ona görə qəlb adlanıb ki e, o hər bir anda çöndüyünə görə dəyişməyə görə o qəlb yəni qəlb adlanıb və burada peyğəmbər sən bildirir ki həmin o insanın qəlbində olan həmin o qəlb yəni baracı ət parçası əgər islah olsa bütün cəsəd islah olar əgər fəsəd olsa bütün cəsəd yəni fəsəd olar və əgər insanın qəlbində islah varsa qəlbi islahlıdsa islahla düzələndisə islahlı qəlb isə Onda onun gözləri yalnız və yalnız Allah əmr elədikləri şəyə baxacaq, qadıqan elədiklərindən uzaqlaşacaq. Əgər onun qəlbi islahdırsa, qəlbi bədəndə islah rolu oynaya bilibsə, yəni qəlbi salamatdırsa, onda onun qulaqları yalnız və yalnız Allah əmr elədikləri şəyə qulaq sayacaq, haramlardan çəkinəcək qeybətdən, nəmamlıqdan, iftiradan, böhtandan çəkinəcək, qulaq asmayacaq. Əgər insanın qəlibi islah olubsa qəlibi, e, e, islah olubsa, qəlibi salamatsa, onda onun danışıqları yalnız və əniz Allah subhantan rizalarına danışacaq. Kimisə qeybətinə, nəmamlıqla, böhtana deyil. Və eyni zamanda onun əli, eyni zamanda onun əyağı. Əgər onun bədən üzvü, əgər e, ə, qəlibi, əgər salamatdırsa, onun əli yalnız və əniz Allahın, Ə, əmr elədiyinə yönələcək və əyəqları da Allahın əmr elədilənə yəni tərəf gedəcək. Yox, əgər onun qəlbi ə, salamat deyilsə, xarabdırsa, fəsadla uğranıbsa, onda o gözü inən haramlara baxacaq. Allahın qadığın elədiyiləri naməhrəmlər baxacaq və onun qulaqları qadığın olmuşlara qulaq asacaq və onun dilləri qadığın olmuşları tərəfiz eləyəcək və onun bədən üzvləri, əli, əyağı olmuşlar olmuşları yəni, tərəfi yönələcək ki və bu da həqiqtən də insanın e, qəlbində, e, qəlbinin bədən üzvlərində mühüm yəni rolunu göstərir ki və təsəddüf deyək ki, bugün bir çox cahillər Bu hədisi biraz özlərinə öyrənək kimi tutullar ki, deyir əsas dil sənin, yəni qəlbin olsun. Yəni qəlbin təmiz olsun. Ancaq onu dolu laikətsin əvəlinə nə gəlib? Əgər e, qəlb sağlamdısə, onlar deyən kimi yuulubsa, tər təmizsə, onda həmin o qəlb insana itaatə əmr eləyəcək. O Allahın səciyəsinə əmr edəcək. O insanı şirkdən təmizləyəcək, küfrdən təmizləyəcək, nifaqdan təmizləyəcək və İbn Teymiyyə -Hm olan dediyi kimi dil qəlbin Bədən üzərimdə hakimiyyəti deyir, hakimin qoşunluğunun üzərində nədir? Hakimliyidir. Yəni, əgər qəlb həqiqi sağlamdırsa, həqiqi salamatdırsa, məs o qəlb insanı Allahın əmr elədikləri itaati yerinə yetirdəcək. O, Allahın qadağın elədiklərini çəkindirəcək. Yox, əgər əksinə qəlb fəsadılsa, qəlb xarabdırsa, salamat deysə, Onda asiliyədən, haramlardan başqa bir şey yəni etməyəcək və həyitəndə İyyubaz Rəhmallanın yəni gözəl yəni duaları var idi ki, ondan da biri buydu ki, İyyubaz Rəhmallar e, onun tələbələrini qeyd edir ki, o boş vaxtı diyanandı, ölsün, dual edir ki, Allahuma qəlbinin fəsadını islah elə. Yəni, o boyda Şeyh İyyubaz Rəhmallar. Rəhəmə Allah, hansı ki, yəni əsrin alimi, əsrin müştəhidi, əsrin fəqihi, ə, əsrin əqidi alimi, yəni nə ad deyirsən, əsrin sələfsi, yəni o, binbas, yəni o cür adam idi, o cür insan qəlbinin fəsadının islah olunmasını, yəni Allah subədan istəyirdi. Və biz də Allah Sələni doyirik ki, Allah Sələni bizim yəni, qəlbimizi islah eləsin, Amin. bizim bədən üzvlərimizi islah eləsin, Amin. bizim gözümüzü, qulağımızı, Dilimizi, əlimizi, əyağımızı islah eləsin və bizə Allah subhanətə alanın razı qaldıqları sözləri deməyi, sözlərə qulaq asmağı, əməlləri etməyi bizə nəsib etsin. Və Allah subhanət bütün xeyrlər müvəffəq eləsin hansı ki, onlardan razıdır və üzrünə Allah belə basalı Muhammedin və aləli Muhammedin. Bu dərs sizə İxlasla.com saytı tərəfindən təqdim olundu.